Bona tarda, benvinguts a Brossa FM. Som la Júlia, la Ruth i el Gerard i us presentem l'actualitat que ens envolta. A la nostra presència podreu saber tot el que voleu saber quan ho voleu saber. Hai Ping, Ping que amb els seus 74 centímetres d'alçada era la persona més baixa del planeta. Va morir el passat dissabte a Roma, als 21 anys. Hai, de nacionalitat xina, notava durant el dia durant la tarda del dia de la seva mort, forç dolor s'alpit. A causa d'això, el van portar a l'hospital, on va morir per problemes al cor. El passat divendres, dia 5 de març, es va fer un campionat d'handbol, en el qual van participar els de primer curs del Joan Brossa. A la final van participar dos equips del nostre institut, els dos pertanyant a la mateixa classe. Primer B. Va ser una final apassionant, on van guanyar l'equip que va fer més pinya, fins al final, adequant-se el temps que li tocava jugar cadascú. I fins aquí ha arribat el nostre informatiu. Bona tarda i que tingueu un bon cap de setmana. I ara us deixem amb els esports. Hola, em dic Visai i presento la secció d'esports amb els meus companys Adrià i Dani. Bon dia, sóc l'Adrià. Avui parlarem de la lluita entre el Madrid i el Barça pel liderat i també de la Fórmula 1 que ha començat fa poc. Visai i Dani, quins han sigut els resultats i les sensacions dels partits Barça-València i Valladolid al Madrid? El partit del Barça-València s'ha resolt amb un 3-0 a favor del Barça, on la gran Messi ha fet un hat-trick. En el partit Valladolid-Real Madrid ha acabat amb 1 a 4 a favor del Madrid, amb un hat-trick d'Higuaín i un gol de Cristiano Ronaldo. El gol a favor del Valladolid l'ha fet el Albiol, en pròpia porta. I ara l'Adrià ens dirà com ha la Fórmula 1. En el Gran Premi a Bereny, Alonso ha guanyat seguit de Massa i Hamilton, en una carrera molt apassionant, on de la Rosa i el Gersuali han durat molt bona imatge. Ja hem acabat la informació esportiva. Fins a la pròxima missió.